Milí bratře, milé sestry, základem dnešního kázání je odděl s prvním knihy Možišovi ze šestnácté kapitoly. Sáraj, Abrámova žena, mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyně jménem Hagar. Sáraj řekla Abrámovi,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 Živého, živého vedoucího v mě. Ta je mezi Kádešem a Beretem. Pak Hagar porodila Abrámovi syna. A Abrám svého syna, kterého porodila Hagar, pojmenoval Izmael. Abrahamovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmaela.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 Kvůli zvláštní sexuální morálce v těchto dobách? Ne, může se i z dobrých věcí vyvinout něco špatného. Hagar se stala píšná, Sáraj byla uražená a pak do toho se dostane i Abraham. Končí to tím, že otrokyně Hagar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 který jí pomůže. Odkud si přišla a kam jdeš? Ona ví, odkud přišla, ale kam to neví. Vrátím se, sestry, je to důležité, že přišel anděl, ale ten anděl není všelek, není Deus ex machina, není to.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 Budeš velkým náro... národem, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže pro množství nebude moci být zpokřitáno. To slyší Hagar. To záslíbený, který dostal Abráma, Abram dostane také. A kohem, předpovědí, že jáci to budou ty,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 Právě Abrahamův syn Izmael je pak spojený mezi třemi monotristickými světomivými náboženství mezi islámem, křesťanstvím a židovstvím. Ismael, ten praotec Beduínů, je podle legendy také základel svatyně v Mekce.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 Bůh straní otiskovaným. Já bych řekl, že Izák nebo Ismael je to jedna ku jedna. A v Koránu také čteme o Boží výzvě, aby Abraham obětoval svého syna. A že Abraham byl věrný, také v Koránu. Jenže, kterého syna měl Abraham obětovat?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 v tu chvíli, když Mohamed vyhlásil, že už nebudeme se modlit směrem k Jeruzalémě, ale směrem k Mekce. V tu historickou chvíli se nové náboženství oddělil od lidosti. Předtím bylo to spíš jinak, že Mohamed sám se cítil jako reformátor, reformátor toho správného náboženství. A hlavně to viděl v židosti. Křesťanství moc neznal a se Židi měl různé popletky politicky, takže nakonec se muslimovi oddělili a říkali, že my se modlíme k Mekci a židi, ať se modlí do, směrem k Jeruzalému.